Постскриптум Анна Гавальда, Микола Рябчук Я пишу і друкую оповідання протягом майже двох десятків років. Ну, сімнадцяти, якщо бути точною. Своє перше оповідання «Дранні колготи» написала 1992 року. Я вже тоді мала двох дітей, і слушні та оригінальні поради з уст моєї матері «Не народжувати, якщо хочеш віддатися літературі» звучали як трохи абсурдистські. У 1994 році відбувся мій прозовий дебют на сторінках часопису «Сучасність». А якщо говорити про мою літературну діяльність у цілому – то я не лише пишу своє, а й перекладаю чуже з французької мови. Платять за це мало. Платня ж ніяк не відповідає докладеним зусиллям. Але цим нікого не здивуєш. Бо ж нарікати на низьку платню – неодмінний рефрен мало не всіх літераторів і мало не в усьому світі. Але я полюбляю роботу перекладача. Можливо, то не більше, ніж його терапія. Потреба всьому надати сенс, щоб виживати у світі тотального безглуздя. А якщо перекладаєш вартісний текст, це, бува, суттєво впливає на сутність власного. Зі мною таке було. Мій текст «Без мужика», написаний під впливом романів французької письменниці Анні Ерно, що їх я переклала. Енергетика цих романів скаламутила мене, змусила відкрутити заржавілі крани у підвалі, спустити застояні води. Якби я просто прочитала її тексти в чужому перекладі, а не перекладала б їх сама, мого «Без мужика» Не було б. А нещодавно я поставила останню крапку в українській версії збірки новел «Я хочу, щоб на мене хтось десь чекав». Анни Гавальди, французької авторки, чиї книги очолюють найбільш рейтингові показники, перекладені вже багатьма мовами. І це не Даніела Стіл. Це таки література. Не буду зіставляти масштаби популярності та якість оповідань, але ніхто не може завадити мені побіжно порівняти свої оповідання зі щойно перекладеними оповіданнями Анни Гавальди. Перше оповідання збірки – «Молода жінка знайомиться з молодим чоловіком». У них усе йде до того, але ось він прореагував на дзвінок мобільного телефону. І жінка враз урвала те, що розпочалося так романтично. Занадто дрібний конфлікт. Я за таке не бралася б. У другому оповіданні проблема нібито серйозніша – Зрив вагітності, яка для жінки була бажаною. Ну, також, зрештою, задрібно. Хіба що переповідано душевно. А ось мініатюра цієї чоловік і жінка. Оце вже справжня добра новела. Вони їдуть на вікенд до заміського будинку. Він не зраджує її, бо аліменти будуть колосальними. Він живе з нею через гроші, вона це знає. А змінити статус-кво не виходить. У мене таке було б по-українськи. Двокімнатна наборщагівці, з якою ніяк не виходить два окремих житла. Бачити одне одного немає сил – Роз'їхатися немає змоги. Тож і немилі подружні стосунки періодично трапляються. А що робити, якщо мужик весь час під боком? Далі іще одна новелка. Теж душевно. Французька студентка хоче кохання і не хоче просто так. На дворі весна, треба жити, а жити нема з ким але в неї є сестра, яка її розуміє. Отже, не все так хріново. Ну, в оригіналі вже й то ще відвертіше слівце. Далі? Далі й декілька оповідань від імені чоловіків. У моїх оповіданнях також є чоловічий досвід, чи такий, який мені видається чоловічим. Колись один вдячний читач сказав мені, ви, Женю, так добре перевтілюєтесь у чоловіків? Далі ще одне оповідання від імені чоловіка, і конфлікт там такий серйозний. Водій мимоволі став причиною величезної аварії на трасі з багатьма загиблими, з багатьма пораненими.